Adira, bai, batzu, petzero direnak, bai den bo, berdin gu, eh, naski petzero ondienak hemen, fegu, darba, azuek etziste hortan, ez dakitzen bat xos, irabazten duzien, nila betero, eta ez dakitzen bat xos, baduzuen zuen bakkoan, eta zen bat xos, uh, kaiman ugarteetako paradisu fiskaletan, eh? hori, bai den uh, eh, berri honekin asko gira, zen bakibatzuekin, beti ongi dira zembakiak. Hor duan, franziako zembakiak dira. Eh? Iduritzen zaut, usu bergisako zembakiak atalatzen dituzta, dituzta baina bo, makizue munduaren parte erdia beratsek dutela zerbo. zakitzer zembaki bon. horiek urtero gertzen dira eta urtero gainera emendatzen da, bere beratzenen parte hori. Hor aldiz, franziako irumila bereon eta borreitamar famili aberatzenek Frantzian ustut uh, lujaldeak kondatzen itelarik irurogein geimta... dira, irurogei milioi, bizan le? Frantzian. Orduan, frantziako iru mila bostuntaho gehi familia beratxenek eumta berrogei miliag euro gordetzen dituzte paradisu fiskaletan. Ikerketa berri batek dio frantziako familiek irureun miliag euro dituztela la orotarat, eh? paradisu fiskaletan. Irureun miliag euro... Bon... Eh, Olako zenbakiek, unki, ezinak, diren horiek, da irudikatzia zerregan nahi duen. Irureun euro, usten dute, apapres, bainan irureun miliak euro. Horren erdia biziki aberatzen eskuda beraz. Hots, frantziako, etxean. Artean, 0 kakot, 0 kakot, 0 uh, kakot, 0 bat. Olako zerbait, eh? Eguneko 0 kakot, 0 batek, egun taberrogei miliak bat ditu. Anun bait gordeturik. Matelazaren azpian baina ubekida entxigur, eh, xosori. Kaiman ugarteetan, han beruan. gero egia frantzian, sobera zerga pagatzen dutela, eh, gaizoak. Beharrik, Macron jauna hor dela. Bere reforma, berri, eh, esker, ISF, fortunaren gaineko zerga. Eta flat tax delako ere, apalduak izanen baitira. Bon, xosainiz, sobera ere jaitenak genuke. Hara irraiten dut, bai, sobera, soz dute, eta genera, lortzen dute hori zergetarik gordetzen, eta horiek dira egiotxalotzen, baloratzen, eta bar, zergatik ez, eh? Zergatik ez, gizarte baten modelo interesgarria da. Biziki, biziki interesgarria, bai. Hitzetapu Azakien susokeria unibertsala da. Mir eskerzua eskerda lanbide bat bilakatu. Bideo bat gaur xarean agertu da bost minutukua. Historia hola da. Kampinkar batean dira Guillaume Meuriz eta Frederic Frome hauek uh, franzenteriko kronikalariak direnak, eta haien ondoan Didier Super uh, gidari, kantari, artista hola eh, gandezagun Hots hiru komiko frantses. eta ulertzen dugu Italia eta Frantzia arteko mugan direla hiruak. Zergatik be, Cedric Eru, ere bideoan agertzekoa baita, Cedric Eru hoitzizte, migranteak laguntzeaz akusatoa den laboraria atzo justuki berriz uh, atxiloaldian hartu zuten poliziak uh, bo, hori bestaldi bateko atxikitzen nuen informazio hau Hiru komikoak, beraz agertzen dira, kampinkar hori gidatzen, estresa ahal bezain guti erakusteaz mintzatzen dira, bel aster mugazainak kurtsatuko baitituzte, eta kontrol bati aurre egin beharko baitute. Borsoran emek Je commençais pas à paniquer, ça va bien se passer. Là, comme ça, bonjour, bonjour, voilà, calme. Gendarmerie nationale, c'est pas grave. Pas grave. On a rien à se rapprocher, donc ouais. non. C'est les flics d'ici, tu leur flics 10 balles, ils te laissent passer. Hein. Ala, beraz, elkarrizketa labura, humore pixka batekin, zagrabe jendarmak ordira, ez ugot deus uh, kure kontra, emaiten jesua maje uro eta pastentzira tranquil, bideoan ulektarazten ute azkenan kampinkarrean gibelean gordeturik errefusiatu eh, batzu era maiten dituztela. Egi askiz, gertatzen den egoera bat da filmatua hemen, oiek muntatu dute, oiek prestatu dute, biztan kamerak badira denetan, eta bar, boi duriz filmatzen ari zen bat ere gelditua izan da mugan. Eta hor mugarat heltzen dira. Eta poliziak galdegiten dira, kampinkar, kampinkamioia, idekitzea. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour. On peut voir euh, ce qui a l'intérieur, s'il vous plaît? L'intérieur eh, on n'a pas filmé, n'aix? Oui. Ma otan déjà, eh. Est... Vous êtes pas asmatik? Non, yeah. Bon ala, ez dute menaia egin gibilean, hori konatzen dute beti eh, irjiarekin euh, eta beraz hor zer pasatzen da? Suspense. Hustena eh, utze deskubritzen filme onak bisala eta konatzen bukaera orduan ez dauziet kondatuko fite soinada interneten atxamaren duzu edo hain txegora gertuko da ere askifite telebistan. Umorearekin haien estatutua erabiliz Zedrik Eru, laboraria sustengu, laborariari sustengo ekarri nahi izan diote bideonekin eta frantses gobernuaren sosokeria ere sustut migranteen kudeatzeko manera eta bereziki hemen elkartasun delitua egoera ez zinegonetan diren pertsona batzu laguntzeagatik zigortzen baitutte, bera Zedrik Eru horregatik ere Erantzun hau gertu da Bideuan erramezala gizakien Zozokeria unibertsalada Mir esker Lambidebat lambi bilakatu da Zuei esker Ez er Kantu bat, ale, Frédéric Frome, franzen tereko uh, beraz kronikalari musikaria astero kantu bat egiten du naski eta hemen uh, 2005-tean egin zuen kantu bat jela bi urte migranteak aipatzen dituelarik bere maneran. Glu-glou-glou fait le migrant Pam-pam-pam sur le Kenyan Ils sont vraiment nuls Tous ces étrangers Ils pourraient au moins Courir ou nager Moi qui croyais qu'un Kenyan Ça courait plutôt pas mal Voilà que des étudiants Se font rattraper par des balles Quel intérêt d'être noir Sans atteindre une vitesse folle Et puis c'est bizarre un noir Qui va à l'école Glu-glou-glou fait le migrant pam pam sur le Kenya ils sont vraiment nuls tout ça d il ne suffit pas de savoir zouké. Moi qui croyais qu'un migrant était plutôt débrouillard, le voilà dans l'océan, tout perdu sans ses brassards. Nous en France de toute façon, on a des chasses qu'il faut, en champion de natation et eux ils sont beaux. Glou glou glou fait le migrant ptan ptan sur le canyon. Ils sont vraiment nuls tous ces étrangers. La mer est déjà bien assez polluée. Faut quand même pas être doué quand on a ses quatre membres pour disparaître noyé J'accuse pas, je me demande comment les autres font il y en a des pires qui s'en sortent, regardez Philippe Croison, lui au moins il flotte Glou glou glou fait le migrant, pan pan pan sur le kényan Ils sont vraiment nuls tous ces étrangers, même en handisport ils seraient derniers Il y a quelque chose qui m'échappe, pourquoi émigrer chez nous Qui traitons le handicap moins bien que nos chers toutous Alors bon, un Africain qui n'est pas sportif du tout, qu'est-ce qu'on ferait de ce vilain Trop tard, glou glou glou. Glou glou glou fait le migrant, pan pan pan sur le Kenya. Ils sont vraiment nuls, hein, tous ces étrangers. Ou alors c'est nous, mais ça m'étonnerait. Auk shevelas Frédéric Frömeren, kan tua glu glu glu fe le migran, kan tua bain zutenginu ina bors, hit putz. Are gureguneroko puntua Kataluninia zentzularen iritzia egintzen egunero aktualitatea baita Kataluniaren inguru eta ejeferendumaren inguruan, e inguruan espainiol gobernuak webguneakten ditu orain tartean referendum webgunea etxi du eta mezu batean ejan du beraz autoritatejudizial lenk galdegiik etxi zutela erferenddumen webgunea eh, bakarikori agertzen da webgune hortan, eta orain txetan jakinda beste webgune bat ideki zutela eta iduriz Wikileakseko uh, sohtzailea den Julian Assangean laguntzarekin, hori uh, konfirmatu du behintzat berak jananik uh, errantzuan, aterazuan mezu bat uh, Kataluniaren erreformaren aldekoa, eta luke beraz beste webgune bat sortzen lagundu duela ere, eta bere taldeak sustut pentsatzen dute. Entzulearen iritzia orain, ondotiek Fred behuet nizuri ta suneri taldearekin um, eta orain madieresaget zuri. Nafarroa eta Sibewa. Aspalditik bi provinzia hoik lotuk dira. Nafarroak basabuia hunkitzendu. Ushkalkin aldetik gaisa sumaiteke egite badie. Eta kulturmailan ez da du daik lotua horren gainean. Eta aurten hilabete huntan ashte huntan Sekula beno Huyanago dutuzkegu bi-provinzia hoik. Urtoz bezala, atarratzea gertu baita utxagabiko bestetan le lehenik. Joanikot, alzaiko pastoalae, juntzaiko iruñat, Nafarroako konkistan egitea, lekian beyan. He, Shibiotarak laketzen idela, Nafarroan. Eta, haste bihuntan, berize, Nafar tarek, oru atundie Shibiotar kultura, etxalaren pastoal bat emanez. Pastoal bat etxalaren? Bena... Shibiotar pastol bat. Ah, be, pastol bat. Na fartar bat ekidatik, shibiotar sabatek susentuk, na fartar ekemanik, pastol bat. Dila hilabetez umait, etxalartar geienek etzakiene serzen pastol bat. Eta deshafi ohortan charzudia. Che gre, xobe, a xobe, ohartu gabe selantzen, bena charzudia. Ez pasien ideiaike ettaula jokietaz, edo nula jaman behar sien makila hoik, se plazea, mouztrakak, Aureux u ska huchine gizie. Chiboun natural eta ijadenan, han n'est beti da b'tihany jaisan, u hasiik, villez etikachique, bechtena itining kantatila. Chiboun et auroukor ki pardin, malewch go gordena, han naturalisanda. U ska bisitia espéit problema bat. Eta Et a soumaite, est tonna tu dit yae, gucoi hanyaso hisko atsamatia hilabetez umaitez, mustrakaz mustraka, pastolen muntatzeko. Tau lagainetan lehe lehenik, prefosta, beti mohunin igan badae, ez da beti haniai jai zan, eta jalkortar zuna bazter utziik, adinotako jentzia bilduda algarrekin repikatzeko. Dantzaiak e hasi diaz satanen ikasten, eta ez tielaiti pitik ikasten, izerdi eta zanko xagareko min kostatzen du ikastiak. Antolakuntza mailan I zigeriko lanahi emanik izan da. Adinotako jeia bildu da eta hasxi alkarlanen, haaseei urtzeko gaztetik bideo lanetan, lautan hoge ururtzeko emmaztiara mustrak aitzineko prestakuntzetan, joita hama urtzeko dendaittikki ganez. Eta nula ez aiipa, teknikalaai xhalttaai komunikazio taldeko eta abar, denboek ezpeiniuke denen izetatzeko. Hilabetiki gaiten eta herrian beste giro bat sortartzen ikusi dugu. Jenten arteko harremanak askartuik, denak harro algarek izzerbaiten jamaitiaz. Azte buhuntan, nik ikusindu dana, pastoal bat da. Eran nahi du, ez justo taulaik kusgaribat, bena urte bateko elkaralan bat. Yuskal kulturak juntatzen dialaik jente saldo bat, eta aldi huntan mugaz gentik, jentik, ze emaitza edera egiten din, ze besta edera, ze urte edera. Sibbehun, nafarun edo kampun, beti hainbeste plaze hartzen dut kulturaen indaran ikusteko jenten biltzeko. Ordin, biba yuska, biba yuskal kultura, biba pastoela eta biba etxalar. Miresker, magi errezagetemen entzuleren iritzian eta hitzetaputzen segitzen du borain gure osteguneko kronikalariarekin. Fred Berroetz, zuri! Bai, engau, donosti aleragoaz, ni zuri ta zuneri talearen disko begiaren aipatzera. Ah, ah, ah, i, i, i, i, ah, ah, ah, Bini baliente hausar da, Hor erenda caputxinos, explicit charma, Ni zuri ta zuneri fani tal jauna, Bun behatzen eure, estilo, geure arma, De zero soba zaude horri, de hitzun zaiok arma, Geite erren bizitzaxin xorka, Aiba, Nere eskuan maika Ebrimitzen bazaitut barka Mela sudan serios txantxa Kontra esanka Uskaltza ingiak karri poda nere kontra Maite dut erronka Nerrunrunka Rap polborategi Nake berkontu rap de amarrategi Hau da nizuritazun neri Ka osoatein zaindari Librar bedrioaren luxuri Beti fresko, beti sortzenen olangeragu Altsaskoa kadarrak jarrik ustatzen bazaizu Nizuritazun neri feeling da kru Gure herriak horrela sordut hori zortiogu Oie zinastu Beti fresko, beti sortzeen holangera gu Altxazkoak adarrak jarri guztatzen bazaizu Nizuri eta zuneri filin da kru Gure erriak horrela sortu da hori zortiogu Oie zinastu Hau da gure leku galaksian Horra ezkiza joan zaitez egan Nizuri eta zuneri italea 2008an sortu zuten Noxone eta Fani gaplariek eta kriminesku digiak 2008an atera estreneko diskoaren ondotik hemen dute beren diagena Musika ala Hill izsenekoa Pure squad, airi andago, arna sarto Pure squad, airi andago, arna sarto Santi ui ui ui andago, arna sarto Pure squad, airi andago, arna sarto Santi ui ui ui Fani dirti ci keman goga, ci crema Eta zuko reindiku leertu ez ziñiketor kintzuna dela fo fo fo Klasismo erigutxa bankeri bulan gilleak eratetetene Egek te dio liberizateko ematen diko aukera fo Dizuritazun eri migari Kriminezku lafari yeldari Gure eskuadri kuyuri gagarin espazioan gauden zuek zuen safari Nor nor nor Ese gran sor sor sor sor Dizu zer zer zer zer zer Joder Nozón es un estado del ser Rap lari hauek, jadanik bide oparua badute Euskal Herriko Rap panoraman. Rap sali Euskaldunek, ongez dituzte bai, norzone eta faniren flow eta hau bai eta eszen gainean duten presentzia ikaragagia. Bikote honek elantzen duen musika, trap musika da. Ba. Erra meiteke, momentuko musika dela. Estatu batuetatik eldu den japaren alako adak bat. Musika hoinagi horren gainean beraz, Nizuri eta Euskaraz japeatzen du. Ederkifogatuz, Euskara arazuri gabe egokitzen aldela gaur egungo egitmoei. Nortzuk dira humilak, leialak, zintzoak, lortu zuten irikitzean lehoak, freskatzeko aire geldoak, do. Horeretakoak Egazkin honetan Egan dejat edesuak Faltxun jatorrak Osture olak du zendu burrum netik Beraienkirak Hitzea idago kienez, jakin berda hitz dioko frango egiten dituztela, Japoniak eta euskal hitzen artean. Ala bainan, entzun omen dute euskal japak txina tarrai durizuela. Horri, modera zelantzuten zuten, txinata jabaino japoniera ematen zuela. Eta hortik hasi ziren beraz euskalitzak japonierarekin lotzen eta organ inguruko estetika bat lantzen. Disko honen azalak edo talearen izenak berak erakutsi bezala. La burra que golpea, ya no está el jaco pero está la pelea No hay observando palomos comer gusanos Agarus, celas, escubas, locatas, lentea de tu carro Miles de sos obedientes si les acostumbras han visto tus ojos comunicas eh no sé si lo entiendes siendo lo transmite Euskarak, lagunz, takizu, audela, buretza, tidesa, balba, la finca cacifuau de la burecha ti deza balva de cine laidoshi danais vela dibua recuerda que saliste de un pusi paisquisito muela mundua calaca parille nagushi dura y sanda libre a bebida guaidea la rea del pusi miraba ta ikusi musea ni pusi miraba ta ikusi Avrei anni push, perdida la speranza, perdida la incisione. I problemi continuano, si la giace soc. Sior d'uda, sior d'uda. Nos te nagu, nagu dua. A me che dan al dago, sanada tutta ramos tu biglia ardo sto iardo. Bigliarendisco onec, a me ca musika modernoa, freskoa eta iluna da hemen atxematen duguna. Baina berdin garrantzitsuena da, emozio desberdin hainitz transmititzeko duen gaitasun hori. Aipatzeko da ere, lana Creative Commons licentzia pean argitaratu dutela, kultural librean txinisten dute dakotz. Disko osoa, ugirik deskarratzen alda beraz, ta opaka ekartearen ue bat nahi dulten entzataldiz, lana CD formatuan eskura daiteke ere. Geitu behar dugu ere, diskontako hainbat kanturendako dako bideoklip zinez interesgarriak eginak dituztela. Zaleonan inguruko informazio guziak, beren Facebook horrean edo taupaka.eus webgunean atsemanen dituzue. Neraletik, bertzerik ez orain goz. Elduden aste usten zaituzet, musika alahil nuntatik gautatu dizudan kantu honekin, IK ta Zuka. Zuekin donostiatik nizuri ta Grate Ore de da hit make squatate il gu di mencioare mai estatetetete. Uh, uh, e menxe gaude, biunda da hakin, trapioolo madreren anzergi. Yeah, all di working, uh, uh, all di making, teitu defe squiten. Peeingatul da gaude, Eez da ke gunoizarte e veio realizate a gustau coleike xe shakeke. Shake, TenG squat meke enritwarere magiere mem ben zutik. Eiguuteu lertzen dutik. Fean, gustale ritic, neurinei exlusiv. Zustraliak, abanguardia, nizuritazun neri biutu zurein. Euskera, eromena, aitaren etxea izan genun. Gero nienazkian dogu. Negar malko dose guru. Biste ZUSTRAIAK ABANGUARDIA Atzek aldetik hortik lanioak da toz berriro, disiz donosti euria gainean abestiak alboan izumosko operando danen artean eta berdintzait egotaitzalean edo atzalean miratak garela maizaleak donosti eta bilbo garaikidean hogeita bat garren bendean bezurrak bidez luzea hogeita bat garren bendean Atendo aviso, no la centro hay más comea, ese humo descomo, música rayi volita cambiando de dirección, esta es fea la enomena, música breaking da breaking da ondo, tori discoa, tori discoa, da una vibe de an bañabrae mi que se un, vibran los fisuris, atendo Ni zuri tasuneri deitzen da hau Fred Berroteka orkeezturik Milesker zuri talaer, gure gomita seiak lorden gutitan soberbaso izango da beratzeko auzapezarekin aipatuko dugu, MFA enpresan goizuntan izan den sutea eta seiak ere maia gurekin izango da biztan da kantuz kantu aipatzeko biharko gomitak nor izanen diren erranen dauku bostak eta erdilementu zeuskal irratietan berriak zurekin bernadetar gain Ataleon guzieri ustaitzen ze gertatu den Baionako prokuradoreak berri gehiago emanen ote du, jogeita hiru urteko emate bat atxemana izan da gila bere etxean bar da, mazztea jaurduntzen eskuak eta zangoak lotuak dena kolpea aurkitu du bere bizilagunak bar da lanetik itzulttzean, ze gertatu kon emate hogi eztailakina Baionako prokuradorea orain mintzatuko da kazetariek. Er. Arberatzeko emefako eunta hogoi langileak langabezia teknikoan ezariak izan dira. Sute bat izan da goizuntan treinbideetako piezak egiten dituen lantegi hoktan. Memento hartan enpresantziren behogoi bat langileak onik atera dira. Aldiz kalteak askia hondiak dira eta lantegia gelditua da mementoko langileak etxerat igorri dituzte suia abiatulitaike burdina hurtzen den atelieretik. Goizuntan bayonako bizi mogimenduko hamasazpi militante joan dira Christian Valie, Zudmin, empresako buruaren etxe aitzinera, temendik zazpion kilometretan den luarre aldeko sesbri erigian, pala mekaniko bat ere zahidute etxe aitzinean banderola batekin, Valie zer diozu zure etxera lujaz hilatzerat eldobagina. Kambo aldeko ugemeategien kontrakoekin zahizan da, herritarekin eta uzapesarekin mintzatzeko aukera ukan dute. Atzoion parot presoak boskarren aldikotze pausatu baldintzapeko askatasun galdea aztertua izan da, deliberua urriaren hogoita zazpian jakinen du, hogoita zorzi urteion parot preso dela. Eta ehugbian gaur bayona hariko da baaneko zelaian. Eta pilotan, eskubuska trinketean esperetako, lehiaketako lehen finalerdia shahizaz pionetan, oltsomendi eta luku alde batetik, niang eta eskura bestetik. Petzero euskaligatietan... Aztiuntan... Nik, nik, ni Cristian Osafren, estut uh, manatu kanapelik... Cristian Osafren... Peetzero ortsilalez eguerdi eta laurdenetan... Larumatenz goizeko sorziak goietan... Igandez eguerdiakaintzin... Ostegunean, ahartseko bederatzitan geisho eman kizuna estrenatuko dugu. Gure lehen gomita itxasuko goxoki gaztetxea izanenda. Zuekere partartu kantu eskentzak eginez, isoren Facebook horri edo gure irratira daituz. Geisho eman kizuna, ostegunean, ahartseko bederatzitan. Iso...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 Euskaliratiak.eus euskaliratien webgunia. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta itzeta itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, Zeberri Prentxan berriarekina biatzen dugu eta Katalunia nagusi Kataluniako prozesu subiranista Espainiari diru kontua iburuzko. Asteroko txostena bidaltzeari utziko dio Kataluniak, hau da azken erabakia e, Junkerasek montorori eskutitzaz jakinaraz edio, ez dizkiola astero iguriko txostenak kontrol politikoa egiteko baliatzen dituelako hor e, beraz agertzen dira hainbat orr eta iardokizun gau rastekoa da kanpaina eta ekitaldiak debekatua direla hartara sido espainiako gobernuaren ordezkariak aldis referendumu mari babesak junkerek emandu baita estatu batuek ere Espero etzen babesar zkenian gaur Kataluniara Europatik, Europako batzordeko presidente den Jean-Claude Juncker ekerandu. Egun batean Kataluniak independenziari baiet zerango balio errespetatu egingo lukeela eta estatu batuetatik ere estatu batuetarra inoelduda, Kataluniako erreferendumari buruzko eztabaida tabaida estatu departamentuko heledun ezer nauertek kasetari baten galderari erantzunez errandu erreferendumetik ateratzen den edoze instituzio edo gobernurekin lan egiteko prest legokela Washington. Antsa, Katalunia eta estatu batuak ergarrekin lan ean. Argian, eh? ere Katalunia independentsia harantz, uh, uh, beti orna nagusia gelditzen da, uh, be hainbat egun ba, dela argiaren webgunean eta Junkeren hitzak Katalunian baiezkoak irabaziz gero, da hon hartuko dugula eta bideoa beraz ere proposatzen du hemen argiak. Berrian Aldiz eta ez berrian bakarrik... Um, Gaurko gaia emakume bat ilik aurkitu dutela ustaritzen indarkeria zantzuekin, eskuak eta zangoak loturik eta aurpegia antua aurkitu dute ilik aurk duen zen emaztea, bi urte zituela dio hemen berriak, bikotekideak eman zuena bisua atzo gauean uh, gai nagusi ere media bazken lehen horri eta kasetan ere. Argian bestalde siberoko iru hau deituak dira paueko ausitegian ministratiborat linki kontagailuen afera gatik, eta hemen euskal iratien eh, artikulo bat berriz hartzen du argiak bere gain nagusi Siberoko iru hau deituak dira paueko ausitegian ministratiborat ostiralean atxaldeko bitan linki elektrika kontagailuen kontra hartu dutelako delibero bat. Ure Bila, Lapurdin, hau ere argian gainagus Lapurdin urre mehat egia egin nahi duen empresako diabearen etxean, garabiekin ekintza egindu bizik. Bizikoa mazaz pikidek ekintza egindute garabiekin, Lapurdikoa maika errik altetuko dituen urre eta proiektua salatzeko. Sudmin empresaren presidentearen etxe aurrean egin dute beraz protesta, 6 ebrier erian eskal erritik zazpireun Eta gai nagusi ere uh, kaseta puntu eusen Zilmineko presidentearen etxaren aintzineanekin za burutudu bizik baita media bazkan ere Beztalde, kasetan uh, kasta punteusen txute bat piztuda arberatzeko MFA enpresan aldatietu luna guxi laster guregomitarekin ere ipatuko duguna eta Euskal filologia amaitzen dutenek ere ez dute asular ezagutzen, hau da uh, artikuluaren titulua gero Euskara xumean plazaratu dugu aurten, urte luzez Euskareko Unibertsitaten klasikoi buruz ikertzen eta irakasle haritu ondotik erretiratua eta ikert kuntzan segitzen duen erakaslea hemen uh, e, proposatzen dute uh, kasetan eta zudeztekin bukatzeko zudezten ere ustaritzen eraila izan den emaztea aipatzen dute bainan gai nagusi gaia. gai Ego daldia, zendako ez da uda indiarrik gertatuko. Hau da, titulua bordaleko. Iru batekin, ara zergin uen prentsan haipagai Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz! Hitz eta putz! Laster gure gomita soberbaxu izango da beratzeko hau zapezarekin enpresaren empresaren sutea ipatuko dugu. Goizuntan gertatutakoa eta ondotik, seiak aintzin, seiak bos gutitan, edo pizkalenago, maia muru gurekin izango da. Antuzkantoa ipatzeko. Eh, eh! Zazkel taldea mementuz asten baita or, biltzen disko berien garaia. Zazken taldeak laste aterako du, Na ez labasuk ere Joseba Tapiak uh, javier muguruzak Joseba irazukita behin eta hasxiari baita zuuren ere hiruek disko bat aterako dute, Bultz taldeak edota, behitxerak taldeak, badok puntu .eu eusen zerrenda bat proposatzen dute. Mementu zazkele, menentzuten gudu. Entzun dutu, lefriki ratian, ez landa bat, izan da irian. Afrobi, da visko musikaz, jendea, tantzanda irrikaz. that uh... taldea, Bilboko taldea da bi.000bian sortu zen taldea eta uh, bexiko berria argiitaratuko dute laster joan urtean atera zuten larik jedanik. Seak lorren gutxi dira gomitararen tenorea hogeta zen laster ere ondotikke hamar minuta barne maila muroaga gurekin izango dela Kantuzkantu aipatzeko hitz eta putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarrekin, kuskal irratietan! Berrietan, aipatzen ginuen bezala goizuntan sute bat gertatu da goizko zazpia kaldera arberatzeko enpresan MFA enpresan ehun bat langile beraz momentuz belanik gabe dira, uh, enpresaren zati bat ere baita uh, goizean gertatu da baina zauririk ez du zauriturik ez da izan. Gurekin dugu arberatzeko auzapeza software baso arratsaldeon. Bai, ara txalte hon, bai. Hor duan goizuntan sute uh, bate izan da, MFA enpresan, erran bezala, uh, mm. espikatzen aldauk zu, zer pasatu den? Bo, xuxen, uh, ez dakigu, eh, zer eta, bon, goizuntan uh, bon, normal den bezala, bon, ez gitar sartua alizan enpresan, uh, pompierak, sohitzaiak eta benak horbitziren. Bo, batakigu, zazpeak uh, eta erdilean, boion suia partitu dela, nombait, uh, bon, Fabrikazionek egiten den itarik, bena bono ono ez dakiku batez zertarik partitu den, euh, da ze kausaz, dakikun hauza bon, procedurak, euh, procedur horiek euh, emanak izan diela obretan, erena ebeta, <coughs> bon, fonderia orten bat euh, eh, bon, dira, procedurak biziki importantak ez, erena eta lege, bon, biziki behotzen partikulaski dira, Gauzak, hori gauzak, bon, bon, funksionatu dira, gana idut, bon, langile gauzak jelgi ari zendida, uh, albezen vite, eletrika, liniak eta mostu, ta kompañi, bon, uh, procedura horiek, itzina, edena nako zendida, nikustek larkita beharzen ezela. Langile gauzak jelgi ari zendida, berreiz, berreiz, berreiz, langile, bat ziden, emevento hartzan, beste gertirigian, erstatura horiek, jelgi ari zendida, ez da, kolpatorik izan, ez... Ez angiletan, ez uh, zuitzaile bestetan, bonteia deia hori nik uste gauzabat uh, biziki importanta, eh, azpimarratu behar dena, eh, nik uste hori da importantena. Bon, gero, guai, uh, bon, zuitzaileak lanena izondira goizuntan, partitiak dira denak, uh, eguerdi egin zineat uh, gabe, denak partitiak dira, bon, zuia, bon, metri gatzurik, eta bon, behar digun gauzak plantan ez ari duik uh, sekulan bestezek ibertatzen Bon, horiek inberzien gauza horienak, gero langileak buruz bon, e, igun bon, ez dira nehori ez talanien hariko, eta da iniguntako pensatzen dut bon, ordezkadiek erranda atenez, bon, xumaz tekniko dizoko obretan ezariko dute, zoko bon, ho ori langilean ordezkadiekine ikusiko dute, bon, hori atxalde guntan dira ikusteko gauza horiek pensatzen dut erranda atenez, ban eh, bon, ikusiko et, bon, dero, eh, gunetan, endano, anahiz, eta bonbero arrasuainak da ingesta bat izan handa noanais eta behartik ikusi zertait partikulartasen da kotra sustut eh, bestalde batez ez eztan ezten berri ofertagertarri izan eh uh, aur shotearena uh, langileak nola bisis handute hor uh, langileen analisirena Bueno, bon, eh, y que que si que yo son a hacer soy insane que voy a ensanguidar, bueno, dejar vencela, vamos a Dilek eztitzen, importantena zela, eh, zain neore zauritu egizan, hori eh, zen justut importantena. Fagerila galderak badituztela geroari buruz, benen pentatzen dut eh, empresaren eh, ordezkari eta langilen eh, ordezkari ekin, hagemanak izanen girela, enten egun erburuz. Egun importantena zain, diguzte, gau zen, hola, ahal zain gite, Kompontzia eta halve zain unza, benar, gero, holako egozak hartzen dilaik, behar da ere, kamia bidatu eta gero hariburuz buruekin, bon, pentsatzen dut handa atenez ordezkadiek ere, bon, gero harri buruz ere, ahazuinak, bon, xekatiak izan endida, eta ere, bon, halvali matabeteren, ahazoboliak buruz harriak izan endida, behar dien edabakiak. Mm -hmm. Bai, zenta hor ere galdera da, nundik etorri dena zu hori, eta ez denez uh, uh, ba, sekuritate arazo bati lotua ere, azkenean, edo disfunkzioa? Ba, bon, uh, gerida, normal da galdera horiek bauzatiak izan ditan. Uh, Bo, behar da ikusi, uh, bon, kondedia uh, bat dela, badire da prozesuz produksio, prozesuz batzu uh, montatuak, uh, bon, hoi bat du egin edat abedatziaz gero, zonzozi urte empresahoriai dela, bon, izan dira ere beste problematzu zumeitaldez, baina, bon, e, bon e, aleike produksio hori inohtanta da, egan merda, egun da e, hogei bat e, langilea dela, edu eh, e, gizago, no, nik uste egon otan, eta bon, akizta behar da ikusi, baina, bon, nementoan, e, bon, jendeak normalda, galdera pausa ditzan, eh, baina, ni e, eta berdin azken galdera bat, ramezala harberatzen da, eh? MFA M-Presa, orta ko aipatzen ai dugu ere, eh? amiku aldea, vai, eta, eta... Uh, yeah. langabezi teknikoak zer ergan nahi du uh, langile bat zein uh, dira kondizioak? Uh... Ba, langabezi la, teknikoak ikusiko dira kondizioniak, uh, uh, badira legalki legal egiten dian hausak, eh, artikulaski, horiek bon, denek dituztena baina ere, al comunal garikin mento zur gauzak eh eta hor hobo ez sundotza baba dira enpresaktan batidea sindikatate eta badira, dira langile eta iko etxegisha uh, bai uh, empresza hortan stuten la betasev detes sindikatoak bresente dideela bai Uh, MFA, enpresa, erran bezala ipatzen uh, ginuen, goizuntan sute bat izan da, boste un metro karatun, aski redira, gain eta momentuz, beraz uh, enpresa uh, hetxia da eta langileak itxoite dute beraz, uh, geroari begira, zer eginen den ondoko informazio gehiago, ukanen dugu uh, arberatzeko auzapeza zapesa gurekin ginuen mileskera eh? Bai, ara tralde ondene di eta putz Atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Iridarekin, Opskali Ratietan. Eta usteguna izanki ki hitze eta kantuz, kantua ipatzen dugu orain, maia murua garekin biztan da Atxaldeon. Arratxaldeon, Arantxa? Zurekin, norrekin egingo genuke beste naz? Hori da, orain ez da inorra orkestu berez, ekin barko. Ba, Kizuz dula neork egitenan zuke egiten duzun lana, maia. Ah, je, seguro, seguro. Kantuzkantu eman kizuna bia ratxaldeko lauetan, eta zein da, noko itzordua, aldatu zen data? Hemendik aurrera ostiraletan gauez ez ere, ah, zortzietan maia, entzuten ja. alko da, baina errubia bia dugunez asteuntan ere, zeno, da larun batean, no? Ibezela <gül> errepika izango bostetan. Zer den, eh? betikoa. Eruk bia hori da gure kultura iduriz. No, jizaren... Ez nahi zartuko ez Ez, ez txiste batzen ez daigia. E, Nogizango duzu gomitaga hori edo biak bakatu? E, ondarri biko talde bat, Beloset, deitzen dena, eta Beloset taldea e, gombidatu dugu, lehen diska bat plazaratu berri baitute, larun batean e, zuzenean ere eskeniko dutena Ondarri bian, e, benean, Eta da, beraien lehen lana eh, deskubrituko dugu. Deaburu berri baten, jaiotza, izena duena. Uff, beldurkajia da. Deaburu berri baten, jaiotza. Bai, beraik esplikatuko digute, belozete tituluak ere, adirazten baitu pixan nondik duan eh, egiten dutena, igiasan, eh, na, naranja mekanika filma, e, kubrikena, eh, orange orang bai. mekanik. Bai, ba, filme hortan, astapenean, ba, gertzen da, edari bat e, egiten dutena droga, berezi bat, velozet deitzen dena edo. Adoz, ben izo goitzen. E, bai, ba, horrekin jolazten dira, izan ere, e, diska untan, e, e, zine gintzatik eta B-serieko be filme horietarik e, hartu baitituzte ideiak, ez, kantu ezberdinen atontzeko alako ba, nasketa berezi bada eta teabru berri baten jaiotza deitzen da ere inpernuari buruzko referentzia asko egiten baitira ba, diska guntan. Frikiak. <laughs> Ez? Frikiak. Ez, izakit, B film... Ez nuke, ez, dakit, ez, dut uste, baina, bo... Denon guztuko ditugu filmak ez da? Bai, bai, me bakizolako... Ez dugu friki izan beharrik ere? Filma referentziak, B serie eta B filma horiek dituzarik referentzia, eta badaulako estilo bat frikia deitzen zaionaz. E, bai, bai, friki itza ez hau baina... Ados. Beste gaiba da hori. bai... Bai, beharko dugu berezitu batik gale gintzen da, egaren ja, bai. hola bota dut, eh, ez eh. zure eskutzeko dut, eh, eh. dena dela guk bi musikar izango ditugu eh, gurekin bihar, Ekaitz Samuel eta Mikel Etife, eh, kantaria ere. Ados, untsa. Belozet, ez dugu egin musika estilo zen? Entzulen dugu baina... Eh? Bai, rocka, rock. Rock rock, ados. Rock, rock and roll. Ah, rock and roll, eta ze kanturekin agurtzen gira, beraz? Burmuñak lehertzeko almena izeneko kantu zelatekez. ez. ere titulu edo jonekin. Agurtzen gira biak kantuz kantuzkanto eman kizunen, belozet taldekoak, atxaldeko lauetan, eta larumaten, atxaldeko bostetan izanuntza. Bihar arte. BORN Taldea bihar maiamurua Muruagarekin, du suit kantuz kantu emankizunean Agurtzeko ordua hitzetaputzemankizunean bihar eta bihar Biagrez, biagritz eta putzik ez. Haudan, asteunteko txariena oberena besteguzia entzuteko irratiaren bidez e, e, izango da lerun batean atxaldeko lauetan eta igandean egoerdiko berrien ondotik e, bazkaltzeko nola bazkalduz berri zentzuten alkoz zue, al asteuntan e. utxegin duzuena eta bestalde euskalirratiak puntu .eu, eus, beti hor gira klik klik eta entzun Shea kiuskal iratetan